Laumila irueun pertsona urbildu dira iparraldeko Sokorri Katolikora 2000 eta mairuan eta zemakia laumila eta zazpieunetara emendatu da aurtengo urtean. Ikusten dituzten pertsonen batazbesteko hilabete saria bosteuntama bosteurokoa da eta erran bezala 60 goi urtez ezgoitikoen kopurua eta gizon bakartuen kopurua hemen datuz doa. Baionako sokorri katolikoan lan egiten duen Toma Gerarrek emaiten dizkigu xetasunak. De plus en plus se present des personnes qui sont uh, à la retraite, qui sont âgées et qui vivent uh, des situations d'abord d'isolement et de solitude extrêmement dure et des hommes aussi qui soient seuls vraiment ou se Beste latu azpimarragarri bat, gero ta jende geiago dela energia ordaintzeko zailtasunak dituena, elektriztatea, ura bainan ere ez Zantza, toma Tomarregarra L'energi dans le logement, cest à gaz, eau. Quand le loyer est payé, beh, parfois il y a plus rien pour payer l'energi. On voit des gens dans le Pays basque intérieur qui vivent sans elektricité tout au long de l'année ou sans chauffage. Sokorri katolikoa jenden emaitzaile eskerbizi da, dei berezi bat luzatzen dute emaitzen beharra azpimarratzeko, 2014 urtearentzat aurreikusia zuten aurrekondua irailean jana baitzuten.